Ostiral honetan balsan elkarteak antolaturik ziburun. mintsaldi bat izanen da lingui euskararen kontra itzaldi ziklo baten bahenean kokatzen da hori. Egia aitortza egepareazioa itzaldi zikloa. Eta parte hartzailetarik bat David Anaut izanen da telefonoaren beste puntan gurekin duguna David Anaut egunan. David Anaut, berro da, zure aurkezteko, bai erganen dugu, zuk liburu bat idatzi duzula gai horren inguruan, linguizidioaren inguruan? Bai, duela 6-6 urte du argitaratu zen, Euskal Memoria Fundaziak, bai, uzkala, bueno, du argitaratzen du lan bat memoriaren inguruan, nolabete gitu uratuta, Eta bueno, urte horrarako erabaki zen hizkuntza zapalkuntzaren inguruko, bueno, ba, lan edo bilketa lanora egitea, eta eta hori izan duen, ba, uste beteko lana liburu erosatzen bai. Eberri sakdesagon ah, hitz hori, berda linguizidioa, Wikipedia hartuta tinagitzat oh, definizio horrentzat baina emaitzen du honek, hizkuntz genozidioa edo linguizidioa kultura menperatzaile batek komunitate baten hizkuntzaren gainean eragiten duen eriotza programatua da. Definizio, eh, definizioaren definizioren hastapen hortan hasteko ezagutzen eh, duzu euskara hortan linguizioan? Bueno, el burutua de ko lingüide sortza ba, ere zorionez hementxego delako ta bizirik ez da. Baina bueno, definizio hori baldemadan, ikuste baltzen buruta meitzat momentu batzutan historikoki el buru hori egon dela ez da. Saia quedat egonda. Hizkuntza hau hemendik desagerrer estako ez burutu, baina ez e, da jakera bai bentsatu hori nik uste, ba, termino hortan ere, bai asolitek gela ez da borondate batean dalako, bai bueno, ba, izkuntza bate ekarri, bertan zegunak endo eta horren ordez, hau, xe, ekarritako berriura jartzeko hori gusten zuorretan, baina nik uste bai ez e, esanlitek gela ez, gero horrek ba, praktikana eta nabartura asko izanlitzake behar bada baina, baina bueno, nik uste termino hori erabiltzea eta plazarekartzea bat ez dela badakite termino gogorra dela, mm -hmm. baina bueno, ba, mm -hmm. eralitzatea ere Euskararena ba, mauntuzkotan horrelakoa izan da eta, bueno, zoritxarrez gainera, oraindik ez zindu esane hau erabat garbituta, nik, ez da, gure izkuntza, hor dago minori ez dut, bizitzeko lehien jarri zen du, eta bizi ez tadin ere, batzuko indik lehian ere ari dira, ez da, horreun, banu, nahi, egokiriz terminori plantiatzea ez da, da bidareko. Mm -hmm. e Euskararen kontrako erasoak, eh, abian puntu bat eman behar bagenu, zu nun ikusten duzu hori, historiantzeak? Bueno, nik uste lehen, nabiziko, zakin dola, esan da sintomak edo agerkariak ez da esateko hizkuntza ba izkuntza asmo asmogu batek ontzela, ba oso aspaldikoa direla ez da, bueno, ba erromatarren gara jamentzat, batzuk esplitztok inoiz, esan izan zaten ez da, gero nik oso aspaldikoa dela ordezkatze prozesu hori, Baina gero hori bihurtu zen asko ze sistematikoa daiaro ja, modernoan eta beharroda zigarren mendetik aurrera da zain ikuste hor planifikazioa eta sistematizazioa hori guztia gero hagoetorri zeleza baina aurretik ere bazagoan ja herri bueno, batzuk, kultura batzuk, estatu batzuk, kolonizazio prozesu bat asitzutenak, lurraldea zei zirenak eta militarki eta politikoki eta horrekin bueno, batera izkuntza zen. Eta saiakera hori egin zen, ez da, behar bada, batzutan betzen nahi modu kontzintean, planifikatuan, edo denaketzuten estrategia oso garbi bat hori nolagin behar zen, edo baihan praktikan hori gertatzen ari zen, ez da. eta gero nik usteia, ba, emez hartzik arren mendetik aurrera bereziki, eta berezik arren bendean area gehiago, ba, hori ja, bon, bueno, asko zobekien tolatu zen, asko zobekipentzatu zen, asko modu kontzinteagoen egin zen, eta emaitzare segurazki, ba, asko zere bortzitzago izan zen, gure guzpe egitik ez da hizkuntzaren, galeren guzpe egitik, batza palkuntza horreia, maitza asko ere hobea egin gizartea aldatzeki materezan. Horren, nik usteo katea oso aspalditik eh, eldu dela da torrela, baina baterzera azkeneko mendetan, ba, bueno, sofistikatu egintzen, bizko hartu eta modernizatu gai. Bada, diskurtso bat, eh, oraindik dik, eh, bat zuena hotan dena, da, Euskaldunek eh, beren hizkuntza manaitarate ba, edo utzi dutela eta beste hizkuntza batzu herbada eh, obeak edo bezala ikusten dituztela zeinetan da euskalaren gibelatzea eh, natura edo kakotzen artean eh, iztunen erabaki bat eta zeinetan da aipatu dituzun eraso ondorioa hori neurtzen alda zuko nola ikusten duzu edo iritzi bat emaiten eh, alduzu hortaz Ba, eguno, nik uste dola modu horokorren esateko, ez zebenda ezinion mundu osan, ez dela sekularen izango baten galera prozesu natural bat. Algia ez da oso logikoa pensatzea, bueno, norbetek bere izkuntza izan duenean eta horren jabe denean, ba, kapoko arrazori gabe, erabakitzen bakitzen duela hau bestearen hartuko goteza. Ez da gizakiari atako zain gauzarik errexena, hori bueno, nik uste gauza baldin zatu izan dela beti, hori prozesu naturalzat ez da sekulan ziteke dio. Bezagoza da, tanik uste hori kolon izatzaiak bera gere bultzatu du, bueno, baula justifikatu izan da ez da, ez, bueno, ba, diskursu eta ideologia batekin ez da, Hizkuntza gobeak badaude, modernagoa direnak, unibertsalagoak eta zintzirenak eta bat eta beste, eta horren aldeko autua egin behar da, eta beraz, ba, izkuntza txiki joiek eta bazterrekoak eta utzi. Okarrena da, diskursu hori bera kolon izatzaiaren izan da askotan, Baina, bueno, besta eskotan ere, kolonizatu operak ere irentxita eta erosidu ez da, berea egin, ez da. Horrolako konplejo batean mitartuz baina antena da, prozesu operaren emaitzen nigu. Ezkuntz, batera, ideologia batzuk ere, bueno, ba, gaire dira, eta ideologia horiek hori esatun dira, ezkuntz ba, batzuk, beste baino hobeak eta gaituagoak izaten dira, eta obe da, eta obe duzue, eh? zuen hau txita gure hartu ez da. Horron, baina nigu nahikoa dela... Ba, bueno, bizarri historiari eta hauza guzti begiratu bueno, bizarri zorrozago bat ematea ikusteko ba, ez hiztunak iztunak bere izkutza izen, usten duela baina hauza askok bultatu eta ba, eta bueno ba, bai, politika, ala arrezoi politikoen gatik enumiko, ekonomikoak, kulturalak eta ideologikoak eta arazkoatakoak psikologikoak eta beste askotan bai represio eta debeku gutxan ere gire bai, horire gertatu da ez beti, baina beste askotan nire izan da bueno, jazarpen nola Esprizitu bat, ez da, izkuntza hau, debekatiko du, ez dugutziko edo, baina izkuntza nagusiaren jabek bite asko izatin izuzte, izkuntza polkuntza hori egiteko, batzutan agerikoa ez atzutan eta ez atzutan beste atzutan leunak, baina bitarteko asko, azkenen helburu hori lortzeko, baina esan bezala, eh? eta arretaz begiratu ezkero oso gari ikusen da bai hemen euskal herrian, eta bai beste hau Ba, Erritar batzuk beren izkuntza usten dutenean ez dela oza natural eta oso gorotot mm -hmm. ezko izaten, ba izik eta, ba, bueno, kanpoko faktore asko, eta egindako esplikazioa ez da inoiz oso sinplia izaten, ba, faktoreak asko izaten dira eta batzutan batzuk bizu gehiago dugu edo besteak, baina, bueno, nik uste hori resen maresan itekela, eta beti erenik hori osko espimarratuko noge, Ez ez, sekundan ez da izaten hori, gauze, natural bat, beste gabe, hiendak olara egitzen dula, mm -hmm. batetik bestera, zegun batetik bestera, mm -hmm. utziko onerea, eta hartuko gotz, oren jika ekarriaten hori, mm -hmm. ez, hori ez zala izaten. E, ostiralean izan den Mintzaldia, itzaldi ziklo baten behanean kokatzen da, egia, aitortza egeparazioa deitu deitzen da ziklo hori, Yeah, itz horiek, tegmin horiek gehenik erabiltzen dira bat gatazka ahamatuari, eh, azken eh, azken amarkadetako gatazka ahamatuari loturik izkuntzaren eh, ahloan nola itz, itz horiek, konzeptu horiek eh, aplikatzen dira ere? Bai, txan, nikustut, eh, kuliteke, eta nik uste aplikatu barkolitateke eta bete-betean gainera za nik uste oso modu Errezean ulertu ezak edo ba, terminoiak eta politika oiek eta ikuspegi hori ba ondorio fisikoak nola bita esateko izan duten bueno, za, za, za, kataskari aplikatia ez da hori oso bizuala da oso evidenteak iten zailo baina bueno kataskak ere izaten dituzte beste ondorio batzuk e, berbada psikologoikoak izan dituzkenak eta ez zain fizikoak eta ez zain evidenteak hain errez ikusten ez dienak Eta hizkuntzarenada hoietako bat hemen hizkuntza jatazka bat ere egonda, oso luzea. Horrek ere ondorio batzuk izan ditu, bai hizuntza galera batiz euskarak galdu ditu lurraldean, galdu ditu iztunak, galdu ditu funtzioak. Horire gertatu da ta ta berbat da, pose, batzuk ere modortan planteada, bai gonbada da, ez za, gaizki basauten herritarrek. Hizkuntzaren kontua dela da, era heroa komunitate bat berare, ez berizkuntza, hizkuntza bueno, ba, galtzeko soilian. Ikusi duna hor, nik uste horrekare behar egia eta erreprazioa eta itortza zahagutu bardu dugu zer den izkuntzarekin pasatu bena. Eta zutasana horrekin egin barrenik orain ba errudunen zerren daba eta inort demonizatu ezagiteza hori kontua erainan bai. Iakitea e, emene zein izan den e, gertaera, oza, guri historia zein den, guri izkuntzien historiare zein den, egi hori ezagutu Aitortu eta gero erreparazio eta erreparazio azkenean da bueno politika bizkor batean eta hizkuntza sustatzea eta hizkuntza eskubideak eta hori guztia ez da orrun ostarago niuste garrantzitsu dela hasteko ba bai jakiteaz pasa den gaur egun eskueraren egoeraz inden deskribatu bezakegu mi diagnostiko eiteni sumu mi datu baina orren atzetik ere azalpen bat badar da zeratik e da horra kontan euskera no larichigala honetana ez da Horrun ikuste horire egin behar da, hola egin, adago parte batean ez da holan hori bukatuta eta hori ere gainean jarri behar da. Eta hemen erabaki batzuk hartu barraldi badera esateko bueno, guk zer ingo dugu hori eta, bueno, zer gategi behar dauta eta, bueno, nondi gatoz hori ere, ikuste galera hori, ba, garrantzitsua dela, eta, bueno, ba, hori, ari gara erantzuna jaan ez da, azkoren hartian, eta, bueno, hortik aurrera, ja, ba, ba, ingustizia ondiori gertetu dena, ba, ba, erreparatu ez da. David Hannaut, ogoitara dugu Mintzaldia ostiralean izanen dela ratxeko zazpietan ziburuko baltsan elkarteak antolaturik eta zurikimatera ainize madariaga ere Mintzalari izanen dela eta hori guzia Inaki etxeliku ipagaldeko itzako kasetariak duela animatuko edo gau aldia eramanen Milesker Davidan David Anaut, gure galderei erantzunik eta besta aldi bataktea